17. fejezet. December 7, 2, 17:42. Miután felért a járó Kaufmann épület 6. szintjére, Jack már értette, miért vezet át egy gyaloghíd a központi tömbbe. A teljes 6. emeletet kisajátították a különféle rendelők, ahol a kórházi pácienseken és járó betegeken végrehajtották az olyan egyszerűbb beavatkozásokat, mint a kolonoszkópia vagy az elektromos kardioverzió. Az Anderson épületben már könnyedén megtalálta a lifteket, így perceken belül az ortopédiai folyosón járt. Közeledett a hat óra, ezért az ortopédiai szinten a vártnál nagyobb nyüzsgés fogadta, főként azután, hogy a kórházi előtérben látta a figyelmeztető táblát, miszerint a COVID-járványra való tekintettel korlátozzák a beteglátogatást. A látogatók mellett csípőműtétből lábadozó ambuláns betegekből is többet látott, mivel a pandémia miatt sokszor elhalasztották a választható műtéti beavatkozásokat, és ha mindez nem lenne elég, a vacsoraosztás teljesítette a káoszt. Mindent egybevetve a helyzet nemigen kedvezett a céljainak, amit a forgalmas központi nővérpult is nyilvánvalóvá tett, ahol tucatnyi orvos, nővér és ápoló dolgozott egyszerre. Tapasztalatból tudta, hogy mindezt a lázas tevékenységet a műszakvezető főnővérnek kell követnie és kézben tartania, Ilyen körülmények között Söringárner alig ha ér rá veled is kurálni. Miután gondosan befelé fordította a szúfényképes igazolványát, és ezzel remélhetőleg elejét vette a kínos kérdéseknek, odalépett a legközelebbi kórházi alkalmazotthoz, sebész sapkája és nyakában függő sztetoszkópja alapján az egyik rezidenshez, magában elmosolyodott, ahogy idősödött, a kórházi rezidensek egyre fiatalabbnak tűntek a szemében. Ez a kölyökképű fickó bősz igyekezettel verte a számítógép billentyűit, tudomást sem véve a körötte kavargó káoszról. Elnézést, irányította magára a figyelmét, hol találom Sörin Gardnert? A férfi egyetlen szó nélkül mutatott arra a nőre, akiről a legkevésbé gondolta volna, hogy Sörin lehet. Virginia leírása alapján olyas valakit képzelt el, aki egy súlycsoportban lehet szú ennek megfelelően sportos, izmos és tekintét parancsoló. Ehhez képest a rezidens egy nátszál vékony nőhöz irányította, aki nem lehetett több ötven kilónál. Egyedül rövid, tüskésen nyírt hajával hasonlított szúra, ami vélhetően nem kívánt túl sok gondoskodást. Amennyire tudta, szó is ezért választotta. Sörén arcbőre világosabbnak tűnt, már amennyire a védőmaszktól látni lehetett. Közelebbről már kiszúrta ornyergén és halántékán a halvány szeplőket is. Láthatóan teljesen lekötötte őt a műszakváltás. Miután Jack kivárta, hogy befejezze az aktuális telefonhívást, bemutatkozott neki. Sörén, Válaszként oda kiáltotta egyik nőjének, hogy egy percre ki kell ugrania a kartonozóba, azzal intett neki, hogy kövesse. A kartonozó a központi nővérpult mögött és a gyógyszerraktár mellett kapott helyet, de mikor becsukódott az ajtó, így is áldott csend borult rájuk. A helyiséget sokan még mindig kartonozónak nevezték, pedig rég nem használtak már beteglapokat. Ahogy az összes modern kórház, az MMK is digitalizálta teljes nyilvántartását, így a helyiségre inkább illet volna a számítógépes szoba, vagy adatnyilvántartó elnevezés, de a régi hagyományok csak nehezen koptak ki. Odabent hárman görnyedtek a monitorok előtt két férfi és egy nő, nem hallatszott más, csak a billentyűk kopogása háttérben a kintről beszűrődő zsivajjal, amit a csukott ajtó sem tudott teljesen kirekezteni. Jack gyanította, hogy a három másik jelenlévő külsős orvos, miután hozzá hasonlóan, mint hosszú fehér köpenyt viseltek utcai ruhájukon. Bocs a káoszért, Sörén helyjel kínálta, mielőtt maga is leült, a lehetőleg lehető a többiektől. Műszakváltás előtt mindig ez van. Még emlékszem rá gyakorló klinikai orvos koromból, pedig nem most volt. Szóval, miben segíthetek? Sörény eleresztette fülemellett a nosztalgikus hangú megjegyzést. Ahogy Virginiának is mondtam, szorít az idő, teltházban, és nem sokára kezdődik a vizit. Amilyen gyorsan csak lehetett, elmagyarázta ki ő, és mit keres itt. Elárulta, hogy a toxikológiai és szövettani eredmények még váratnak magukra, de addig is szükségét érzi, hogy utána járjon, szú halála körülményeinek. Nem igazán értem, ráncolta a homlokát Sörén, ahogy átható pillantást vetett rá. Mit ért a halála körülményein? Én úgy tudom, szívrohamot kapott a parkolóházban. Igazából én magam sem tudom, mit értek alatta, vallotta meg Jack, ahogy érzékelte a másik türelmetlenségét. A nő éppen olyan komolynak és céltudatosnak tűnt, ahogy Virginia jellemezte. Leginkább talán a lelkiállapotát és a hangulatát. virginia tudom, hogy dr. passero sok bosszúságot okoztak a vezetőségből delegált, bizottsági tagokkal folytatott csördék. Ön szerint lehetséges, hogy ez a csalódottság Idővel depresszióba váltott át, Söring kurtán és örömtelenül felnevetett. Bosszúsnak bosszús volt, ezt aláírom, de hogy depressziós, a legkevésbé sem. Az önáltal említett csalódások csak még eltökéltebbé tették, amit nem is rejtett véka alá. Arról beszélünk, hogy szeretett volna bekerülni a mortalitási és morbiditási munkacsoportba? Virginia említette, milyen fontos lett volna a számára. Hát persze, vágta rá Sörén, semmi kétség. Dr. Passero hatalmas cirkuszt akar csinálni abból, hogy nem vehetett részt a munkacsoport munkájában. Szívén viselte a dolgot. Ezért a halála nem csupán személyes tragédia, de óriási veszteség a közösség számára is. Úgy látta... Csak is a munkacsoporton belül kezdeményezheti azt az intézményi reformot, ami nagyon is ráférne erre a kórházra. Tudnia kell, hogy lényegében a munkacsoport határozza meg az MN bizottság munkájának kereteit. A kórházban történő halálesetek és súlyos kimenetelű beavatkozások közül a munkacsoport választja ki azokat az ügyeket, amik előkerülnek a bizottsági meghallgatásokon. Itt döntenek arról, mivel foglalkozzanak és mivel ne. Ezért akartam segíteni Doktor Passéronak. Még csak hat hónapja vagyok az MM bizottság tagja, de már is nyilvánvaló a számomra, amit Doktor Passéro éveken át hajtogatott. Jelenlegi formájában a bizottság nem képes meghatározni mely halálesetek és súlyos kimenetelű beavatkozások lehetnének elkerülhetőek egy gyökeres intézményi reform révén pedig éppen ez lenne a feladata, ehelyett csak megy a porhintés, aminek nincs semmi más célja, csak a korházi akkreditáció bármiáron történő megőrzése. Jack döbbenten szembesült a nő haragjával és vehemenciájával. Ezt látta, mint sötétebb tekintetében, ezt hallotta ki egyre szenvedélyesebb hangjából, amit hiába próbált lehalkítani. Mindebből arra következtetett, hogy legalább olyan határozottan elkötelezte magát a reformok mellett, mint Szú, tehát őt is provokátornak vagy agitátornak tekinthették. Ez nagyon érdekes, szúrta közbe, miközben próbálta megzabolázni kavargó gondolatait és feldolgozni az új információt. Ösztönösen is felismerte a jelentőségét, még ha nem is került közelebb ahhoz, hogy megértse Szú halálának okát és mechanizmusát. Virginia is tett néhány utalást erre, de nem hinném, hogy ismerné a részleteket. Külön is megemlített három személyt, akikkel dr. Passero összetűzésbe került nevezetesen Peter elinsky dr. Karl Wingetet és dr. Henry thomas -t. Sörintorkából újabb gúnyos nevetést tört elő. A triumvirátus! Mi csak így hívtuk őket. Szép kis alakok. Azzal még nem mondott semmit, hogy összetűzésbe került velük. Lényegében ők döntenek arról, ki lehet tagja az MM munkacsoportnak. három a narcisztikus személyiség mintapéldája. Fura, hogy dr. Tomaszt említi. Épp most beszéltem vele telefonon, miután végzett az utolsó páciensével. Ortopéd sebész, így napi szinten kapcsolatba kell kerülnöm vele, csak hogy érzékeltessem miféle ember. Azzal keresett meg, hogy a páciense igazi VIP, tehát kezeljem is ekként. Most szóljon hozzá. Én vagyok az osztály főnővére, számomra minden páciens VIP. Még volt képe. Ez azt jelenti, hogy még a sebészetem van? élénkült fel Jack. Az elmondottak alapján dr. Thomas olyas valakinek tűnt, akivel szívesen elcseveget volna arról, hogyan tekintett a kórház vezetése szú betegjogi küzdelmeire. Nyilván, vont vállalt Sörén. A posztanesteziológiai őrzőből hívott. Előrébb hajolt, és egy gyors pillantással meggyőződött róla, hogy a többi jelenlévő nem követi a beszélgetésüket, mielőtt tovább halkított a hangján. Megosztok önnel egy titkot, amit nemrég hallottam dr. Passérótól, és ami ugyanúgy meg fogja lepni, ahogy engem. Attól tartott, hogy az elmúlt évben egy sorozatgyilkos tevékenykedett az intézet falai között. Nem is csak tartott tőle, Egyenesen biztos volt benne. Amint ezt meghallotta, Jack agyában megszólalt a vészjelző. A kórházi sorozatgyilkosokról összegyűjtött cikkek, amelyeket a kórházi halállal kapcsolatos cikkek mappájában látott, hirtelen egészen új megvilágításba kerültek. Ennél is fontosabb, hogyha valóban létezett egy sorozatgyilkos, aki tudomást szerzett a kutatásairól, akkor Szú halálos veszélybe sodorta magát. Az új információ csak megerősítette ösztönös gyanúját, hogy gyilkosság történt. Mikor beszélt erről önnek doktor Passzéro? kérdezett rá. Négy vagy öt napja, felelte Sörén, csütörtökön vagy pénteken. Talán inkább csütörtökön. Miután ledobta ezt a bombát sörén olyan dacos pillantást vetett rá, mintha arra biztatná, hogy próbálja csak megcáfolni az elhangzottakat. Jack megköszörülte a torkát, és higgadt hangon folytatta. Nos, ezt több okból is érdekesnek találom, de lenne egy kérdésem. Dr. Passero elárulta, hogy egész pontosan mitől támadt ez a meggyőződése? Elbizony. Felelte Sörén nyomatékos, bár továbbra is visszafojtott hangon, még meg is mutatta az adatsort, amit az MM munkacsoport és a Kórházi Minőségbiztosítási Bizottság anyagaiból szűrt ki. Eleinte én is kételkedtem abban, hogy egy sorozatgyilkos garázdálkodik a kórházban, de idővel meggyőzött. Ön lehet az egyetlen, akinek beszélt erről? Igen, bólintott Sörén. Az egyetlen másik lehetőség Virginia Davenport. Ők ketten szoros kapcsolatban álltak a belgyógyászati klinikán, de őszintén szólva meglepne, ha kiderülne, hogy beszéltek erről. Dr. Passero nem szívesen osztotta meg a félelmeit, különösen egy ilyen súlyos esetben. Virginia esetleg említett önnek valamit? Nem, egyáltalán nem. Hozzátenném, hogy mindenben készségesen a rendelkezésemre állt. Már pedig rajtam kívül csak ő tudhatott volna róla, ismételte meg sörén. Az elmúlt pár napban dr. Passéróval sokat beszéltünk arról, kinek szólhatnánk, de nem igazán találtunk senkit. Perdöntő bizonyítékok hiányában fennállt a veszély, hogy csak ráirányítjuk az ügyre az öltönyösök figyelmét, akik eltemetnék, Nehogy a nyilvánosság tudomást szerezzen róla. Az elkövetőt sem akartuk elriasztani. Dr. Passero úgy gondolta, csak is akkor deríthetünk fényt a személyére, ha tetten érjük. Esetleg gyanakodott valakire? Nem. Éppen ez a gond. Nem tudta, hogy a gyilkos orvose, nővér, asszisztens, vagy teszem azt karbantartó. Hiszen a fentiek bármelyike hozzáférhetett a páciensekhez. Oké, okay, oké, okay, Jack gondolatai vadul száguldoztak. Azt árulja el pontosan, miért hitte, hogy egy sorozatgyilkos ténykedik a kórházban. Erre nincs egyszerű válasz, csóválta a fejét Sörén. A kórházi jellemzők, a statisztikai adatok és belső szabályok mind szerepet játszanak, de most túl hosszú lenne elmagyarázni. Nyakunkon a vizit, és ha őszinte akarok lenni, hullafáradt vagyok. Három napja dolgozom zsinórban, de holnap szabadnapos vagyok. Ha kialudtam magam, kész vagyok mindent elmondani. Akkor legyen úgy. Sóhajtott fel némi csalódottsággal Jack. Előhalászott a zsebéből egy névjegyet, bekarikázta rajta a mobilszámát, mielőtt átadta sörénynek. Hívjon, amikor csak alkalmas. Nagyra értékelem, hogy már is ennyi időt szánt rám, tekintve milyen elfoglalt. Köszönöm a segítségét, és alig várom a holnapi találkozást. Mindketten felálltak. Fontosnak tartom, hogy valaki tudja, bólintott kimérten Sörén. Amikor hallottam dr. Passzéro haláláról, és túltettem magam az első döbbeneten, rájöttem hogy érthető okból nem fordulhatok ezzel senkihez. Mondhatjuk úgy is, hogy maga a megmentőm. A kedvenc szerepem, mosolyodott el Jack. Elvégre ez a törvényszéki patológus dolga, szólni a halottak nevében. Shereen bólintott, aztán kiviharzott az ajtón, magára hagyta Jacket, és egy szemvillanás alatt eltűnt a szem elől. A férfi elfordult a három másik orvos felé, arra számított, hogy megbotránkozva néznek vissza rá, miután végighallgatták Sörén kiselőadását, de továbbra is teljesen lekötötte őket, hogy felvigyék adataikat a kórházi számítógépes rendszerbe. Vetett egy pillantást az órájára, miután látta, hogy nem sokkal múlt hat, Elérkezettnek látta az időt leugrani a sürgősségi osztályra. Hát, ha Ronni Kavanó már bejött az éjszakai műszakra, ahogy Doktor Szidoti szerint rendszeresen tette. Mióta felvetődött, hogy egy sorozatgyilkossal lehet dolga, még fontosabbnak érezte, hogy beszéljen Ronnyval, és minden részletet megtudjon tőle szú haláláról. Már elindult volna a sürgősségi felé, amikor eszébe jutott, hogy talán Doktor Henry Thomas is elérhető egy gyors csevejre. Újult, eltökéltséggel hagyta el a kartonozót, és indult vissza a felvonók felé. Mostanra egészen más megvilágításba került a tény, hogy a kórház vezetése ki nem állhatta szúpászérót, különös tekintettel azokra, akiket Shereen triumvirátusnak nevezett. Tekintve, hogy a klinikai személyzet, és a kórházláncok irányítói hagyományosan hűvös kapcsolatot ápoltak egymással, amiatt nem aggódott különösebben, hogy helyszíni nyomozásának híre eljut Lori fülébe. Az ortopédiai szinten még több látogatóba ütközött. Ahogy közeledett a liftek felé, újabb gondolat ötlött fel benne, az MMK berkein belül ténykedő sorozatgyilkos kapcsán, ezért elővette mobíliát és felhívta Bart Arnoldot, az I.O.I. orvosjogi nyomozóosztályának vezetőjét, akit remélhetőleg még a helyén talál. Örömmel nyugtázta, amikor a férfi második csengetésre felvette. – Örülök, hogy még elcsíptem! – vágott bele bemutatkozás nélkül. – Kérnék egy szívességet! – Fél lábbal már a folyosón vagyok! Nyögött fel Bárt. – Mi kéne? A két férfi példás munka kapcsolatban állt, és nagyra értékelte egymás elhivatottságát. Jack sokszor együttműködött Bartal a rázósabb ügyekben, ezúttal mégsem árulhatta el neki, hogy hol van és mit csinál, nehogy sértésnek vegye. Érthető módon foggal, körömmel védte volna a saját osztálya előjogait. Szeretném, ha utána nézne néhány adatnak. Ki lehetne deríteni, hogy az elmúlt két év során, havi bontásban hány halálesetet jelentettek a Manhattan Memorial kórházból? Nem látom akadályát, felelte Bart, de várhat napig? Az a helyzet, hogy minél előbb kellene, ha az éjszakás csapat nem túl elfoglalt, ráállítok valakit, így holnap reggelre megkaphatja a választ. Elfogadhatóan hangzik? Tökéletes, vágta rá Jack.